Ooh. Alhamdulillah nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd yrshidom gdzie się mi jučerasnje temu ćemo početi ako bog da je vrijednost razumijevanja znanja. Zanje ko znanje to je da kažemo ključ uspjeha. Zato Allah kaže, jeste mune, la kaže subhanu taala helista billdina ja'lamuna walldina la ja'lamun. Da li su isti oni koji znaju ili oni koji ne znaju? I oni koji ne znaju. Hoće Allah da kaže subhanu taala znači da nisu isti oni koji znaju oni koji ne znaju. I odmah posle toga u istom tomatu kaže yer fa ilahedina amanu minkum walldina utul ilma darajat. Kaže Allah će na posebno mjesto staviti znači vjernike walldina utul ilma darajat, i kaže jone kojima je dato znanje. Znači posebno mjesto imaju vjernici a opet posebno mjesto imaju vjernici koji imaju znanje. <clears throat> Tako da je znanje jedan od dana i vredni i da kažemo slatki koje čovjek može da ima. Allah smutila poredi znanje i neznanje kao zulmat u, u on nur, znači između tam i mrak. Hoće da kaže da je neznanje tama, a znanje je svjetlo. Tako da sa svjetlom samo može se tama, znači, onaj, da kažemo, eliminisati. Čovjek upali svjetlo, znači, tamo. Čim upali svjetlo, znači, tu razbije tamo. Isto tako znanje, šarijasko znanje, vjersko znanje, znači, da kažemo, taj jehli to neznanje razumije onaj oništaba onaj stavljaga da kažemo podnoge <kuh> ja ću pokušati znači onaj prije nego što uh na temu razumijevanje znanja znači koliko je bitno znanje toliko je još bitnije razumijevanje znanja jer inače glavni razlozi ili glavni razlozi su ili glavni razlog uh, nesuglasica između muslimana jeste je upravo razumijevanje znači znanje Sve ove, da kažemo, a, svi problemi među umetu, u, u, u samom umetu, znači između umeta, vjerujte da je glavni razlog razumijevanja znanja. Ljudi ne, ne, razmi, ne pričaju o a, vrijednosti, da kažemo o, o vjerodostojnosti a, znanja koji ga on prenese. Znači čovjek dođe sa hadisom, dođe sa aetom, međutim nije ga stavio na mjesto i n, ne raspravljamo mi o vjerodostojnosti, da kažemo, tog dok, dokaza. Mi se slažemo u tom dokazu da je vjerodosan. Međutim, je li taj dokaz opšteg karaktera ili khas, znači samo za jednu određenu stvar? Znači zato razumijevanje znanja i to i te kako bitno kod vjernika. Da bi prevazišli, da kažemo, današnja razilaženja i da kažemo sukobe među muslimanima, vjerujete mi ćemo pokušati večeras da se dotaknemo nekih tema i primjera, onaj šta znači razumijevanje znanja i koliko je vrijedno razumijevanje znanja pri nego što pređemo na tu temu hoću da se dotaknem i do e, naj da kažemo poznatijeg učenika od Abu Hanife rahun aleh <tose> onaj Abu <tose> znači to je njegov znači naj e, poznatiji naj da kažemo e, veći e, učenik od Abu Hanife njegov primjer što se tiče znanja koliko je bitno znanje <tose> Ebu Jusuf je bio iz porodce, da kažemo siromašne porodce. Uh, otac je imao puno djece, bio je među, da kažemo, među najstarijom djecom, tako kada je malo prerast, prirastao, onaj, otac je se obraduo njemu, znači pomagumo je u njegovim poslovima. Otac me radio na pijaci kao hamal i uvijek bi Ebu Jusufa uzeo, znači, sa sobom da mu pomaže i svaki onaj, da kažemo, dinar ili dirhem, koji bi, Ebu Jusuf, znači, doprinio za porodcu, znači dobro bi došlo njegovom ocu a taj učenik i taj da kažemo <clears throat> alem ona ima isto tako e, kapacitet ogroman što se tiče znanja. brzo je pamtio znanje i pisao je sebi ona i Ebu Hanifa ran tala kad je bio dok je bio na njegovim na njegovim predavanjima u, zapazio je tog dječaka da za njegovu proniklivo za njegovu da kažemo što umnost i za njegovu da kažemo trud zalaganje da on stik, stekne znanje I on je čitao vrijeme, znači, i ulazim u hum. bi znači, no bio kod Ebu Hanifi, on uh, Ebu Jusuf. Međutim, otac bi, kad bi on dolazio na predavanje, otac bi onaj, faktički pitao gdje je Ebu Jusuf, drugo drugu onaj, djecu. Kaže onoga kada je na predavanju. Da bi otac došao kod Ebu Hanifi i kaže, uh, nemoj više da dolazi, znači, djete mi treba, znači, svaki dinar mi treba od njega, onaj onaj nemoj da više dolazi međutim ebu Hanifa rahmetullahi alayhi on je kad je video da će kapacitet ebu Yusufu ode kod njegovog oca kaže koliko ti privrjed znači onaj koliko ti on donese znači ne, ne koliko može zarad ne znam koliko, to su bile neke cifre kaže odmenet je svaki dan onaj ta naknada znači za ebu za ebu Yusufa al kaže pusti ga kod mene da uči kaže doće vrijeme kada će jesti Došlo u hadisem, mogu da se sjetim, onaj, kako se zove to, jedno voće, koje samo mogu priuštiti sebi bogataši i poruce, da kažemo od kraljeva ili halifa. Kad je kod njemu došao, došao je Abu Hanifa, došao kod uh, oca, od Ebu uh, Jusufa i kaže, pusti ga kod mene, doće vrijeme kad će jes to i to voće. Pa se njegov otoc nasmio. Znači, gdje će on? Da je tu ovo oče, znači, moj sim iz moje poroci, ja ovakva poraca da on dođe. Kaže, pusti ga meni. I dogovori se sa njim da za svaki dan dobije naknad ono što on može zaraditi. Subhanallah. Dani su prolazili, e, Ebu Yusuf se da kažemo, i te tekako <coughs> uzdigao sa znanjem. Allah smo tada znači dao mu znanje i je bio iskren prema znanju. Dani su prolazili da bi se on, da kažemo, istakao kao najbolji njegov učenik. I kada je, kada je onaj... Da kažemo, uzeo malte ne komplet znanje od Ebu Hanife, što je imao Ebu Hanife, ona, kako je rastao, znači u godinama, non stop je bio, znači kod Ebu Hanife, lihim, ona, pa je jedno, jedne prilike se razboliju, dobro se razboliju na postelju, malte ne smrtna postelja a znači, toliko sebe Abu Yusuf, Abu Yusuf Rasvolio da Abu Hanifa rahmetullahi mislo se nečese izvoz je u smrtni bolovi znači smrtna postelja goto čeka samo kad će javiti kad će mu se javiti haber doći mu haber da je umro dok, dok je se vraćao sa iz posjete od Abu Yusufa Abu Hanifa ovo je rekao kaže toliko sam u kontekstu znači toliko sam uložio u tog mladića u tog učenika kaže supala da bi Allah sad Faktički je uzao tog, daže, znači, najbolji učenik moj, koji faktički došao na, na, na stepen Alima. A Al u tom kontekstu to je rekao, pa su njegovi učenici drugi čuli to. I dani su prolazili i on je očekivao samo Haber da, bo Jusuf da umri. Da će mu doći Haber umro, Ebu Jusuf je gotovo. Međutim, Allah je deo, on je se oporavio, oporavio, potpuno se oporavio, ozdravio potpuno. I kako, se, kako je ozdravio, ponovo se vrati kod Ebu Hanife na, na predavanje, krenuo ponovo na njegova predavanje. Na putu, kako je išao do Ebu Hanife, onaj, sretne svoje te prijatelje koji su bili isto na tim predavanjima, kažu, gdje si krenuo? Kaže, krenuo kod, kod šeha na predavanje. Kaže, nemaš potrebe ići, kaže, što ne bi, onaj, kaže, šeha, Ebu Hanife je rekao, za tebe, pa se ti, znači, faktički, Alim. Kaže, što ti ne bi, kaže, isto pokrenuo na halku, kaže, među. <laughs> I šeitan se su hvala poigrao s Ebu Ana Jusufom. Šta je se desilo? Nije došlo da poselam Ebu Hanifu, Rahmatullah Aleyhim. Nego otvori u istom tom mešitu, tam negdje u čošku, otvori znači, svoju halku i počne ljudima pričati objašnjavati znači onaj islam. Da bi Ebu Hanife, Rahmatullah Aleyhim, primijetio jednu tamo halku i pita ove svoje učenike, ko ono tamo, kaže šeit, kaže tu je Ebu Jusuf. <laughs> Kako je, je Ebu Jusuf? Kaže Ebu Jusuf. Ozdravio, kaže ozd Ebu Hanifera, tada, ne, znači, s kom to on, šta je u pitanju? Dani su prolazni, njegova halka se isto povećavala kod Ebu, Ebu Jusufa i onda, da ga, da ga, da kažemo, da mu da lekciju, kaže Ebu Hanifera, uzme svog jednog učenika, kaže, idi kod šeha Ebu Jusufa, kaže, pita ga jedno pitanje. Kaže, koje je pitanje šeha? Kaže, pitaj ga pitanje, kaže, ako čovjek odnese odjelo kod krojača, da moskratio dielo. Ona je to bilo pantalone, jela bila košurja, znači ona gelabija desam današnjena što Arapi nose ili naše pantalone. Kaže i on ostavi kaže čovjek kod krojača to dielo da mu skrati. I on njemu onaj kad je došo vrijeme da uzme tu onaj svoje dielo za njeka. Kaže nisi mi dao da bi ukroz, znači hoće ti da ti da taj krojač za ukrade to dielo. Međuutim Ovaj, kaže, onaj čovjek prijavi policiji, policija dođe, nađe odijelo. Stvarno, nađe svoje odijelo, znači, pita ga, kaže, hoće li treba li, onaj, kaže, potkraćeno odijelo, kaže, pantalone potkraćene, kaže, trebali platiti, kaže, tom krojaču li ne treba platiti. Kaže, ako bude nekog treba plat, kaže, recimo, pogriješio se. Ako bude, ako kaže, ne treba plat, kaže, recimo, opet pogriješio se. I kaže, vrata I tako i bilo. Došao učenik, došao kod aboli. <laughs> Jusufa, ako te po Jusufa razumiješ kažemo kaže mu, šeh, imam pitanje, koje je pitanje? <coughs> kaže, čovjek ostavio kod krojača onaj odijelo, međutim koji je htio da ga preuzme, kaže, krojač nismo je ostavio odijelo. Došla policija, našla odijelo, potkraćeno, razumiješ, treba li platnjemu sad to što je potkratio ne treba potkratiti? Kaže, ne treba potkratiti. Kaže, šeh kaže, nije tako. A kaže, nije, nije, kaže, treba, ona, ne trebamo platiti zato što je ukro, Kaže, nije tako. Jo okrene se, vrati se Buhari. Abu Yusuf <clears throat> 'Alim boji se Allaha. aha je skonto da je Šeha Buharife poslo <laughs> poslo onaj ko učenik. Došao Abu Yusuf kod Buharife, <laughs> nakon što se pokaju, došao kod Buharife na predavanju. Kaže Šehu ima pitanje. On okrene glavu, nisi da na naj. Ništa ga uopšte, ništa ga gleda opet nastavio pričat, posle, opet, posle prana, šeha, kaže, ima pitanje, One, kaže, znaš ti, kaže, odgovor. Kaže, tako ti Allah, kaže, recimo, šta je, kaže, odgovor. Nije mogu da izdrži. Znači, kaže, treba plat, kaže, nije istina. Ne treba plat, kaže, nije istina. Znači, šta je istina? Subhanala, ovdje se ogleda razumijevanje, upravo znanja. Ebu Hanifar HaMtul Alehi je bio što se tiče razumijevanja, da kažemo, tih dokaza i te kako da kažemo, istakao se u odnosu na, na, na dosta alima, da kažemo, i u svoje vrijeme i poslije svog vremena. Sad vas sigurno interesuje šta je odgovor? Čemo preskoši ovu temu pa da idemo dalje, da poslije odgovorimo. Čau. Hele, nej se, znaš, pošto sam ja zakasnio, dugujem vas, ne smijem vas. Da mi ne zamjerite poslije, opet drugi put onaj je odgovor subhana <clears throat> kaže Abu Hanifa nam tada re kad ga zamolio u ime Allaha znači da nam odgovori kaže gleda se u ono kraćije ovoga <clears throat> krojača kaže ako je krojač osje osjeko tu da kažemo gelabiju i te pantalone kaže s nietom svo, svoje mjere naspram sebe ako je skratio naspram sebe ukroz znači tu tuje pantalone i naspram sebe okru, skratio kaže onda mu nećeš platiti jer kaže nasm sebi kaže kratio. A ako je kaže skratio nas pram tebe. Pa kaže posle mu došo šejtan da onaj ukrade kaže onda moraš pa. Subhanak Allah. Koliko je bitna stvar razumijevanje za njega. Ebo Yusuf je bio poznati alim. Međutim nije znao ove stvari. I zato Allah kaže la ja ale muhunne katirun minan nas. Kaže ove stvari znači ove koje su nisu jasne ljudima. Kaže ne zna i puno kaže ljudi. Hoće da Allah kaže znači da samo mali broj Ljudi zna. Ko su ko je taj mali broj u Znači, ne samo koji alime, ne alimi. Ne, ne, ne svi alime. I zato razum, mora se, da kažem, razgraništi od koga uzmati znanje. Glavna stvar, da kažem, ovdje se odmah postavlja pitanje od koga sad, subhala, uzmati znanje? Kome vjerovate? Subhala, vjerujte ljudima koji žive, znači, islam. Koji pazi na svoju porodcu. Pazi na svoju ženu i pazi na svoju djecu. Znači, žive islam onaj, neko će reći dobro kako pas na djecu, nismo mi odgovorni za djecu. Jeste, Nuh a.s. nije bio odgovorno za djete, ali ga se odrekao. Kad je rekao, znači, inneho ibni, kaže, gospodar, moje, to je moje djete, pa ga Allah kori, inneho lejse min ehlik, inneho amelum gayrosale. Kaže, kori, nu", Allah smutala, Nuh a.s. kaže, on nije tvoje djete, kaže, to je loše dijelo. I onda Nuh a.s. tražio da Laha oprosti oproz zna što je tražio za nevjernika, Još <laughs> se zauzmo za Ravenika. Ovde Allah subhanahu wa ta'ala daje nama da kažemo pravila. Dijete nije problem. Allah daje uput koga hoće. Znaci, ti ne možeš uput koga hoće zato što Allah subhanahu wa ta'ala znači upućuje koga on hoće kad bi bila stvar u našim rukama da upućujemo subhana poslanikih sallallahu alayhi wasallam Futeiba ibn Taliba. A mi džoke koji je volio mušlika. I dobro znate da Ebu Talib umro kao mušrik i biće u džehennemu a poslanikih sallallahu alayhi wasallam potvrdio da će biti u džehennemu. Znaci najblaži džehennem Međutim, kaže, misliće da je najgore kažnjen. Spohana, kaže, ništa mu neće kaže, koristiti. Njemu ništa neće koristiti. Poslanik za sve potvrdio, kaže, njegove su noge, kaže, u vatri. Od žestine je kaže, mozak mu vri. Ona se da I kaže, najblži džahennam. A kaže, misliće da je najgore kažnjen. Zašto spominjemo Ebu Taliba? Toliko se, da kažemo, borio na strani poslanika za selem, Pomagao muslimane, pomagao poslanika za selem. Na kraju, na samrti, do, dobro znate šta je pre, prevagnulo kad je rekao umirem u vjeri svojih predaka. Prijatelji koji su bili sa njim, loše društvo. Kad je došao poslani da znam, kaže ja, ami, o, kaže, amidža, samo reci la ilahi ilallah. Kaže, ja ću se zauzeti kod Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže, da te, spasi, da te Allah spasi džahnem, da ne uđeš u džahnem. A njegova druga dva prijatelja od Ebu Taliba, kaže, zar ostaviti vjeru svojih predaka? I on na kraju kaže umirem u vjeri svojih predaka. Poslanik Lasanem spominje se da je plakao. Izašao iz njegove sobe plaćući. Kada je umro, znači, na re, zadnjim riječima, znači umirem u vjeri svojih predaka. Poslanik Lasanem plaće. Ovdje se postada dosta pitanja. Kako da poslanik Lasanem plače za mušikom? Subhanala može se plakati za mušikom. Znači, njegova je nagrada, ono na Dunjaluku. Evo, poslanik Lasanem plakao za njim. Toliko zato što je dao doprinio za islam, ali nije v Znači čovjek, nevjernik, doprinio za islam, doprinio za, za, za umet, za narod. Narod ga voli. Njegova nagrada samo na dunjaluku. Međutim, poslanik L.S. izlazi iz njegove sobe i plače. Međutim, Allah smutno tada šta, šta ga objavlja? Objavljuje ajet. Inneke la tahdi men ahbebte, walakin Allah jehdi men ješa, wa huo alamu bil muhtadin. Jer ja, ti nećeš uputi koga ti voliš. Nego Allah upućuje koga on hoće, wa huo alamu bil muhtadin, a on kaže najbolje zna ko je za uputu. Znači, ko je vrijedan uput je, ko treba, koga treba Allah uputiti. Tako da je, Allah kaže skupina tala, znači, na vama nije ništa osim šta. Osim da dostavite na najbolji način, dostavite da kažemo vjeru. Da pokažete ljudima kako je, kako je lijepo živjeti u vjeri. Rasterećen, Allah. Ne. Kad nemaš, uzmiš ti isti, zahvalan Allah, znaš da je od Allah. Nećeš umjeti od glada. Kad imaš, zahvaljuješ sa Allah, znači, pa i drugi pomažeš. A znači, što bit vjernik Allahu mithoe subhana najveća blagodat koju čovjek može. Vjerujte najveća blagodat koju čovjek ima na dunjalu koji je vjera. Uputa znači u Allahu vjeru. Načez živi ne po Allahovim principima. Među to ne zna osim ko, osim ko nije probao. Onaj koji je probao Allah, mi, on zna kako je živi u islamu. Kad nema šta bi uopšte ne, ne ne predstavlja problem. Nećeš razmišljati o ubijanju. <kuh> Za razgodani koji nisu u vjeri subhana, oni najviše imaju razmišlja ubijanju. E samo I koliko je koliko je ljudi da kažemo u, u tim da kažemo naj e, bogatij trenucima znači izvrši samo istu. Subhana Allah nešto ne, neštima, za razliku od vjernika koji subhana ima vjeru čvrstu. Subhana Allah kažu kao beton. Najništa e, ga ne može poremetiti da kažem od njaluko. I ovde subhana mora čovjek dobro razumjeti naj... Što se tiče e, blagodati koju čovjek uživa, najveća blagodat jeste znači uputa. Međutim uputu mi ne dajemo nego Gospodar Subhan, Tala, znači, Gospodar ljudi on daje uputu kome on hoće. Mi ne trebamo da se brinimo, znači hoćem ljudi prihvatili, nećem prihvat, međutim val se moramo brinuti, brinuti kako dostaviti to, da budemo lijep uzor. Zato je poslanikesan bio najbolji uzor. Lekat lekom fi rasulillahi uswatun hasana. A znači vi u poslaniku rasulesan imate te najbolji uzor. A čitajmo li prije, nećemo pristati ovoj temi, da se vratimo mi na ulemu. Nači i koga, koga slijeti, znači od koga uzimati da kažemo najstvari. Gledajte, jel živi čovjek vjeru. Ako živi vjeru, odnosno znači, pazi i sebe, da se odazvo riječ ma Allahu, ona je taa ja ihledina amanu ku anfusikum wa nara. Allahu kaže znači obraća se ljudima Obraća se vjernicima, jaj veljadine, amenu. Ovi koji vjerujete, ku em fusekum vahlikum nara. Ovi koji vjerujete, čuvajte sebe. I zato čovjek uvijek kreće od sebe. Ne možeš traješ od žene, da kažemo, da živi u islamu, da čuva Allahove granice, ili traješ od djeteta da čuva Allahove granice, a ti ne, ne, nisi u tim, da kažemo vodama. Ti ne čuvaš Allahove granice. Traješ od djeteta da ne puši i razumiješ, međutim, ti pušiš. Konzumiraš, da kažemo, taj duha. Ili tražiš od djeteta, ne znam, nešto tamo, a ti sam nisi to radio. I zato, znači, onaj, zato Alim je onaj koji, znači, živi vjeru. Imate ovdje isto, subhanla, uh, mi, kažemo, ja se smatram isto, znači, čovjekom koji nije apsolutno nešto posebno od vas. I Allah ne bilje zna, i među vamo možda ima ljudi koji više od mene zna. Ali ima ovdje jedna stvar koju čovjek mora dobro paziti. Kada uzmate od ljudi, da kažemo vjeru, uzmajte od čovjeka koji se boji Allaha i nemojte od svakog uzmati. Znači, onda se čovjek koji bude tražio ili koji bude uzmao, da kažemo, na vjeru od više ljudi, znači, onda mu se stvori, Allah smutala, znači, pošaljemo mir u prsima. Nema uopšte, da kažemo, smironosti u prsima, znači, on je ras, rastrojen, bude čovjek. Međutim, znači, kad znaš čovjeka koji je alim, po svim kriterijama čovjeka alim, Čuva, živi vjeru, čuva sebe, svoju porodicu, svoju ženu, svoje djecu. Od njega uzmi. Ako znaš da je Alim, mi danas imamo fala lažovski safeta. Onaj, kogod uzme da kaže mu evo hoću, imam pravo da ovde kažem, hoćete da sebi skratite, da kažemo traganje tamo nekim selama, nazovete čovjeka, da skraćite skraćite sebi znači stvari. Onaj Alim da kažem, ovog podnilja biljna i tada znači bez ikakve sumnje. Ona imamo još ljudi s kojim se može da kažemo pomoći. Ima i u islamskoj zajednici da kažemo ljudi kojim, s kojima se može pomoći. Ona i te kako ima alima, Ona, Ali ovo ovdje raz pričamo, znam, Šeha Safeta, onaj lično ko god hoće, ja hoć, kad sebe kad sebe hoće da skrijat, skratim, traganje za nekom elom ili nekim pitanjem islamskim čovjeka, nazovem, on, on mi znači skratim i vrijeme. Ona uštedi mi vrijeme. <clears throat> I zato čovjek kad slijedi jednog da kažemo čovjeka alima koji da kažemo u svim timama naj standardnim da kažemo tim onaj neće čovjek se rastrojiti biće rahan znači znaš da se čovjek boji Allaha zniš upitaj ga nećeš onaj nećeš zalutati Ovdje se sad nameće pitanje nameće se pitanje razumijevanja znanja i vrijednost razumijevanja znanja zato kaže Allah subhanahu znači u ovdje ćemo da kažemo kroz ovaj primjer isto Možda do takve sove teme i malo da kažemo onaj malo podrobnije svatiti. Znaci, šta kolika je vrijednost razumijevanja znanja? Kažeлось Monaela od Davuda do Sulejmana iz yahkuman fil har iz nefšat behm ganmul qaumi wa kunna li hukmhim shahidin fa fahimna Sulejman. Wa kullan ilma. Kaže Allah S.M.T.A. znači i Dawudu i Suleimanu idhahku mani fil hardh kada su donijeli presudu po pitanju jednog usjeva <coughs> idhahku mani fil <coughs> kako možda leko sjeti sajata kako ide Dawude i Suleimanu idhahku mani fil hardh idh nefešet fihi ganemul kaum Jednefšet fih ganimul kaum kaže kada je kada su ovce u noći izašle znači iz stora i otišle otišle znači u su na kod usjeva kod komšije nefešet fih ganimul kaum kaum ibn kaže Allah kaže mi smo kaže bili svedoci njihove presvodi znači fa fahmnaha Sulaiman akaje mismo Sulaimanu dali kaže razumijevanje. Okulan ataina hukm wal ilma. Akaje obodvojici smo da obodvojici obo njima smo dali kaže vlast i znanje. I Davudu i Suleimanu. Kaže ovde subhana šta je povod ovog ajeta? Znči šta je priča? Šta je ovdje da kažemo naj zašto Allah smeta objavio objavio ajet? Ovaj subhana u narodu jednom došo je uh, Znači, imali su ovce. Jedan, jedan kažemo, jedna grupa ljudi su imali svoje ovce i te ovce su naveče. Iz fihim, Nefšu, dolazi, znači, riješ nefšu, znači, u noć. Znači, samo nefšu može doći, znači, po noći. Kada su, kaže, po noći, kaže, izašla, izašle te ovce iz svog tora i otišle, kaže, u komšino, <coughs> u komšine usjeve. A ovdje se za, za ove usjeve, harf, misli se, onaj, bilo je groždje. Nači grožje u vremenu kada je znači prispjelo, znači trebalo da se beri. Znači faktički ono sutradane ili za dan dva, trebalo da se poberi onaj to grožje i onda ona čitava da kažemo bašta, međutim naveče izlaze te ovce od komšije i idu u komšininu da kažemo baštu i isčitavo onaj grožje sve su pojeli. I sve što je bilo zeleno kaže pojeli su. Kaže: "Wa kunnale hukmen shahidin." Kaže: "La smu tala, kaže A mi, smo kaže bili su svedoci kaže njihovi pres nevoj presude. Odto kada su ljudi ustali ovi vlasnici onaj grožđa došli grožđe sve pojedeno i sve što god je bilo lišća onog zelena kaže sve kaže ovče vi znate kako je sunce sve sve obrale i ova e, vlasnik ovoga ovoga grožđa i toga naj je u tih usjeva odluko Davuda alejhi salam je to se desilo u naše znači, vrijeme Davuda a Sulejman je bio sino Davuda O, na odluku Davuda i požele se Davudu, desilo se tako i tako, hoću da nam, hoćemo da nam ti presudiš, znači šta ćemo. Davuda, ali se vam pozove, znači vlasnike ovaca, pozove, znači vlasnike ovoga, ovoga usjeva i na kraju, kad su objasnili šta se radilo, Davuda, ali se vam presudio, znate šta je presudio? Sve ovce, znači, idu vlasnicima, znači, onaj, grožđa i tog, da kažemo, onaj, vrta. I su vanula ovi ljudi koji su imali toliko ovaca, otišli, znači, kad je da li sam presudio, znači, on su pri, anaj, pri, taj tu presudu, međutim, da kažemo, utučeni tom presudom i ražalovšeni tom presudom, uzeli su, znači, kako su okrenuli se, znači, od, ona, otišli, znači, sa tog mjesta presude i prolazili su pored Sulejmana. Kad su prolazili pored Sulejmana sa onim svojim psima, samo su psi ostali, ovce su se otišli, znači, vlasnicima tog vrta, koji je onaj pojeden, prolazili pored Suleymana Alihissalam, pita Suleyman Alihissalam, kaže, šta je, kaže, Allaho poslani, kaže, Davud, šta vam je, kaže, presudio, kaže, presudio, kaže, sve ovce, kaže, znači, pripadaju, kaže, vlasnicima, onaj, usjeva, vlasnicima te bašte. I kaže, Suleyman Alihissalam, kaže, kada bi stvar, kaže, meni vraćena, ili da, kaže, da je stvar, kaže, meni došla, kaže, ja bi, kaže, drugačije presudio. Ova njegova riječ, kaže, ja bi drugačije presudio, dođi do Davuda I čime on čo Dauda aleysa vam šta je rekao Suleiman, vrati se Suleiman, kaže te im ti kaže da su odi Subhanallah Pogledajte šta kaže Alasmentlana i odnosno kako su kako je Suleman ali sada presudio Kaže onaj vi vlasnici kaže ovaca uzmite kaže ovaj ovu baštu kaže obradite znači onaj kaže vratite u isto stanje Znači, ono prilike za godnog dana treba da vrate u isto stanje. U isto stanje da bi, znači, došlo, znači, na onaj nivo koji je bio, znači, gada su njihove, njihove ovce, onaj, pojele. A, kaže, vi, vlasnici tog, ovaj, ovoga vrta, kaže, koristite se njihovim ovcama i njihovim lijekom i njihovim, znači, svim tim, znači, kaže, proizvodima vunom. Ovcama, znači, dok oni, kaže, vama ne dovedu u stanje, kaže, kako je bilo, onaj, onaj, taj vrt. I kaže pristali su jedni i drugi. Prilika godna dana za da zadnjih vrata je to stanje. Ona i kaže svi su prihvatili. I Daoud dali sami to prihvatilo. I svidlo mu se znači taj njegova presuda. I zato Allah kaže šta? Fa fahamhaha Sulaiman. Kaže a mi smo Sulaimanu dali kaže fahm razumijevanje, znači u, u kaže okulenataina hukmuna ilma. Kaže bodući smo kaže dali vlasti dali smo znanje. I Daoud dali se nam i znanje, ali fa fahamhaha Sulaiman. Al kaže posebno smo dali Sulaimanu razumijevanje. Subhanallah, pogledajte, bili su svi zadovoljni. I šta mislite koji je bolji, da, koja je bolja presuda? Bolja je presuda od Suleimana, zato Allah sva hladala potvrđuje, kaže, kaže mi smo Suleimanu dali znači posebno zdanje. Ovdje u istom, da kažemo tom, e, u istom tom otprilike periodu, desilo se isto jedan slučaj, gdje je Dawud Ali selam presudio, a Sulejman Ali selam isto rekao, kaže, da je tvar, kaže, vraćala meni, kaže, ja bi drugačije presudio. Šta je se desilo? Kaže, Subhanallah, Žena imala dijete, starija jedna žena, imala dijete i dođe Vuk. Bila je negdje, na, nešto je radila, udaljila se od djeta, dođe Vuk i pojede njeno dijete. Uzme dijete, ukrade, rada i pojede, ubije ga. Ona je toliko bila ražalošćena da je bila u stanju, znači, nađe od jedne svoje prijateljice, ona je imala isto dijete, mlađa žena, imala dijete i ona uzme to njeno dijete kaže, ovo je moje dijete. I ova počela plakat, moje dijete, nije, i ova toliko je, znači... Ona imala, znači, toliko imala želju, znači, da to djete ostavi kod sebe, i ova mlađa žena odi kod Davuda, ali i selam, kaže, ona mi je ukrala djete. Kaže, moje djete. Kaže, ukrala ga je prilučila, kaže da je ona rodila ga da njeno djete. I Davuda, ali selam, pozove njih oba dvije. I ova starija žena, toliko je imala, znači, želju za tim djetetom, znači, nije mogla, nije prežala svoje djete, i ubijedi Davuda, ali i selam, da njeno djete. Ova žena koja je bila mlađa, znači, nije imala dovoljno dokaza, Nije se dobro zadovoljno snašla i Suleiman, Dawud da Ali Sala presudio, znači ovo ženi koja je ukljala dijete, ona je presudio da je njeno dijete. Međutim, ova mlađa žena, a, čija je bila majka tog djeteta, prolazla pored Suleimana i pita Suleiman Ali Sala, kaže, šta je, kaže, Allah, poslanik Dawud, šta je presudio? Kaže, presudio, kaže, ona je da je njeno dijete. Kaže, da je stvar, kaže, vraća na meni, kaže, ja bi drugačije presudio. Dawud Ali Sala ponovno čuje tu istu riječ, kaže, Suleiman, kaže, ci kaže, presudio On, ti presudi kaže njima, subhanallah, ćemo ovo nastaviti drugim. <laughs> <Sada nazim laughs> šala. šala, nećemo, nastavit ćemo, šala. Kaže subhanallah, Sulayman al-Salam, kaže, pozove jednu i drugu ženu koja, koja tvrdi da je njeno dijete. Sulayman al-Salam nije vjerovao ni ovoj ženi koja je prava majka. tim kako je snašao se subhanallah? Kada je pozvao obadvije i poz znači da donesu dijete. I kaže ovom svome sluge, kaže ide ponesi mi kaže nož, oštar kaže nož. A ova majka prava, kaže lov posle kaže što će ti nož? Kaže hoću da polovim dijete, kaže tebi pola, kaže njoj pola. Kaže ne moj. Ne moj tako te la, kaže, kaže nemoj, kaže da ne. Da poloviš dijete. Kaže njeno njeno je, kaže, kaže njeno je dijete. Kaže suhanasno ima na ali. lek, kaže kaže kaže tvoje dijete. A ova starija žena razumije što ona je šutila. Faktički prehvatla bi nas da se dije. Kaže tvoje dijete, kaže vrati njeno njeno kaže vrati dijete kad je ti si kad njegova majka. Kaže samo majka kaže može dozvoliti kaže, da dijete živi pa makar kaže bilo kod tuđi kod druge žene. A samo da ga ne ubija. Samo na neki način tako jednostavna način su hala presudio da kažem, vratio djete, kaže vratio dijete kaže njenovoj njenoj, njenoj majci. I zato kažala su samo ta kaže, kaže fehemnaha fe suleyman Kaže mi, samo kaže dali su mu kaže za razumijevanje. I vjerujete subhana razumijevanje znanja je ogormna stvar. Načemu ti dođeš sa dokazom? Dokaz nije, da kažemo, zadnja stvar gdje treba čovjek da donese hukm. Sa spomenju isto subhana Allah jedan primjer koji se desio za vrijeme Osmana radijallahu anh. Osmana znači koji je bio treći halifa. Onda dolazi čovjek Subhanallah, oženio se i nakon šest mjeseci žena rodila dijete. I Osman ali selam, Osman radijallahu ta'ala, znači hoće da ona izvrši kisas, hoće da je ubiju. A ti znači, faktički čitava poroca njen čovjek i čitava poroca o, o, da kažemo onaj su tu ženu i htjel da izvrši kisas, da je, je učinlazi nalog I da je razumije što ona nakon 6 mjeseci se ona htjela rodla dijete. potvorili, je tuš samo znači kaže da je ona Zinala učila Zinaoku da rad, rad, rad, radi da radi. Subhanallahu Allah davo subhanallahu desio u tom da kažemo slučaju Abdullah ibn Abbas i Abdullah ibn ibn Masud. Subhanallahu dva alima, dva anaj, dva ovo a, ashaba koji su bili poznati po znanju. Međutim ne samo po znanju, po razumijevanju. Kaže Abdullah ibn Abbas i Abdullah ibn Mesud, kaže, o, Emirul Mu'minin, kaže, o, al khalifo, kaže, vernika, kaže, kaže, ima dokaz, kaže, u Kur'anu, zato. Kaže, stani, nemoj da, kaže, žuriš. Kaže, gdje je dokaz u Kur'anu? I on kaže, subhanallah, dokaz, zna li kod dokaz u Kur'anu, da žena može nakon šest mjeseci rodi? Može li tako sjetiti? Bujro. Dojenje <laughs> budi vijegod, treba do jezakala heyester do to kaže ho hamilu onfisaluhu 30 kaže hamilu onfisaluhu 30 mjeseca to dokaz znači hamil znači nošenje i doje dojenje kaže 30 mjeseci u kuranu došlo dojenje i nošenje 30 mjeseci kaže ovo što se spominava ovaj ajet kaže, da bi bilo potpuno znači dojenje kaže onaj dvije godine dvije godine znači potpuno dojenje Koliko ima godina mjeseci? 12. Potpuno dojenje šta? 24. Znači dvije godine 24. Kaže u hamlovom Fisalu hotaratu nešahra. Kaže nošenje i potpuno dojenje kaže, 30 mjeseci. Koliko je ostalo? 6, 6 mjeseci. Znači i ovdje sad medicina dokazuje subhanola. Dokazuje da žena može roti posle 6 mjeseci da dijete bude normalno, da apsolutno ima, da nije nikad problema. Kod nas se zovu, zovu sedmanče? Manče. Sedmanče. Sedmanče, otvrljike. Ušlo, znači, šest, šest mjeseci, napunila žena i odmah u sedmju mjesecu rodila. Subhanallah, kuranski ajed. Subhanallah, ovaj, da kažem, ova dva alima, dva ashaba, su spasili, znači, ženu. Da ne plati glavom. No. Znači, žena, apsolutno nije kriva, apsolutno ništa. Allah dao razumiješ da spasiš znanje, odnosno razumijevanje znanja. I zato subhana razumijevanje znanja je ogromna stvar. Inače, Ja ću još jedan primjer spomenuti za završni večeras. Ona imate <kuh> e, Ibn Sina rahmetullahi alejhi on je spomenu onaj u jednom svom dijelu, i to je spomeno iz našeg predavanja ona, da čovjek sa abdesti hladnom vodom i da se abdesti vrućom vodom. Za ima veću nagradu. Da se abdesti hladnom ili vrućom vodom. Je bolje vruće. Vrućom toplom vodom, ne toplom vodom mislim. Znači, kad, kad se abdesiš toplom ili hladnom vodom, za koju imaš više nagradu, veću nagradu? Hladno sam vremena, kada je ruč i kad je zima. Ne, ovdje, razumiješ, onaj, zimi, zimi, ne. ne moram da, da olakšavam. Znači, čovjek upo zime, imaš li veću nagradu kad se abdesiš toplom ili hladnom vodom? Nakon škodi hladno. Ne, imaš veću nagradu kad se abdesiš hladnom vodom. Znači, zašto? Međutim, kad će čovjek uzeti hladnu vodu, kad će toplo uzeti vodu? Poslanik Slasena, ovdje zapamtite dobro, nikad nije dato poslaniku Slasena znači, da iz, izabere znači, dvije stvari, znači, koje su halal, koje su dozvoljene, a da nije izabrao koju stvar, lakšu Allaho sam gradio. Čili se lakše uzimi, uzimi abdesi toplom ili hladnom? Toplom. To, to, to, to. Toplom. A došlo hadisu, kad se čuje, u hadisu došlo, kaže, poslanik Slasena, kaže da se čovjek abdesi hladnom vodnom, ima veću nagradu nego da se abdesi toplom vodom. Ovo je hadis, vjerodo ustoje. Hrm. <kuh> Da čovjek ima veću nagradu kad se abdesti hladnom vodom nego toplom. Međutim, kada? Ovdje razumijevanje bitna. Znači, kad ne imaš druge vode osim hladni, abdestit ćeš se hladnom vodom. A zato imaš veću nagradu. Zašto? Zato što trpiš, razmiš, faktički tu hladnoću. I zato kaže posljednik za srednje, kaže, Ja, Ajša, eđeruki a, a la kadri nasabeki. Kaže, oh, Ajša, kaže, tvoja nagrada će biti shodno tvoje težini, da, da kažemo, nošenja ili, ili držanja tog propisa Ida da se oblastiš ladnom vodom upo zime, razumiješ, faktički možeš se razboliti. Ali ne smiješ ostavi da se nablastiš. Osim ako stvarno bojiš se da, da će ti nauditi, da kada na tvojom životu, tvojom zdravlju. Onda ćeš uzeti jemom. Ona, desilo se subhanla, spomenut ću taj ista dokaz, ali razumijevanje, odnosno kad čovjek nema zdanja. U ratu se desilo, meni lično subhanla, uh, bili smo subhanla ujutro prije jedne akcije, onaj al nismo znali subhana dosta ljudi dosta nas nije znalo ove stvari subhana čovjek je baš moglo, moglo se desiti da čovjek umri onaj led razumijete u potoku jednom posle sabah znači mi smo uspeli da malo večeras svi smo se obdjestali niko nije znao da do, tad dozvolimo uzeti te jemu mi smo znači faktički ono malo spavali ujutru ustajemo onaj nismo imali čime da se pokrijemo naj ja sam se najlonom pokrio da malo ublažim tu onaj hladnoću i subhanallahu na, na sabahu Onaj nastupio sabah namaz i mi abdestimo se na potoku koji je zaledio. Sve malo na par mjesa ima ono da ide. I kad nismo cirkle. Allah kad nismo cirkle, znači međutim nije be ima među nama kaže, hey, ljudi da kaže ej ljudi doslovno uzete jemu. Allaham, Allah nam i Allah holak što sam Allahovjer. Znači možeš uzeti jemu u tim situacijama. Znači međutim kad ljudi nemaju znanja su hala, neznanje čovjeka teža i vjeru, teža mu i život, teža mu sve. A znanje čovjeka uzdigne su hala i olakša sve. Znači nema zato lako On odnosno poslani Kalesanem kaže jesiru volja tu asiru. Kaže olakšajte jer nemojte otežat. Znači edinu jusr kaže Allah smutala, znači, odnosno poslani kaže Kalesanem da je, znači vjera je jusr olakšica. Nije nikako otežavanje. Ali kada? Kad čovjek zna Subhanova. Halal tam još jedan primit samo da vam spomenem, da svojim završim. Kada je poslani Kalesanem poslao na jednu u jedan ona je, pohod, poslao je grupu ashaba i postavio im za emira Ona, jednog da sam ne da sjetim znači ovih imena onaj znači za vođu u toj u tom pohodu jednog od sahaba i rekao, rekao znači ovim drugim sahabama kaže znači samun wata znači morate se pokoravati znači onaj ovom na, vašem nadređenu i oni su izašli tamo kada se su udaljili subhan ovom se nešto dogodilo tom vođi da kažemo onaj te grupe naložio vatru i kaže naredio im da uđu u vatru subhan naložio vatru I naredio, kad je čuo da je poslanik rekao za znači da mu se morate pokoravati, znači, u svemu što vam naredi. Kaže, uđite u vatru. Naložio ogromnu vatru i naredio, znači, s tim ashabama, znači, da uđe u vatru. I nije niko htio da uđe. A međutim nisu znali. I došli, vraćaju se kod poslanika, svala svelem, pričaju mu šta je se desilo. Kaže, da ste ušli u tu vatru, kaže, nikad nje, iz nje ne bi izašli. Kaže, in ne me sam'o, in ne me ta'ato fil ma'aruf. Kaže doista je, kaže pokornost ide samo u maruf u ono što je znači istina. Znaci ono što ti traži zato kad rotel traži od dijete da, da neklanja ili dobrije bradu, la nećeš slušati ni majni ocani majni. Zašto? Zato što je ta znači pokornost ide u ono što je znači maruf, ono što je da kažemo poznato ono što Allah znači znači znači mala zadovolja. Ne može se ne, nema pokornosti znači mahluku fi masitil khalik. Znaci nema pokornosti znači stvorenju u nepokornosti stvoritelj. Allah smo tada zabranio, znači, da čovjek volat ulkub je i dikom ili tahluke, ne i nemojte bacati, znači, nemojte se bacati u propast, u propast, znači sami sebe bacati u propast, jer da se vi da izvršite samo viso, znači, Allah je zabranio, to bi bilo faktički samo viso da se ušli u vatru. I zato kaže poslanica, sada kaže, da ste ušli, kaže, nikad iz nje ne bi izašli. Kaže, innam ta'atum fil maruf, kaže, doista je pokornost, samo u onome, Što je, znači, poznato, onome što je, da kažemo, da Allah od poslanika za znači sve ne došlo. I zato mora čovjek učiti. Mora čovjek, znači, iščitavati. Mora, o, umete, ikra. O, o, o umete, znači, čitanja. Znači, nama se Allah, znači, prvim liječima obratio ikra. Bismi, rabi, kele, di haljak. Znači, učite, čitajte, izučavajte, proučavajte. Znači, pratite predavanja. Iba fala Allahom, znači, I na internetu imamo mnogo sveovi ovakvih predavanja, znači puno. Imamo dovoljno da kažemo i nećemo reći skroz dovoljno, znači može to i više i bolje, ali ima se ti znači edukirati, znači nemojte stavati, nemojte stavati, znači idite dalje, idite napred. Onaj nemojte dozvoliti da vas neko da kaže manipuliše, onaj našim da kažemo neznanjem. Onaj zato ed ed edukacija znači vjernika je obavezna. Da to kaže Allah, Allahu bosanski da sanje, da talab al-ilmi U drugom hadisu, stoi znači zato je obaveza, znači na svakom muslimanu, znači da traži znanje. I u jednom rivayetu o muškemi znači, i na svakoj muslimanci znači, znači da traži znanje. Allah vas nagradi. A alterno je još jednom što sam zakasnio.